Srijeda je 12. sječnja 1848. godine. Kralj dviju Sicilije, Ferdinand II. Burbonski, sprema se proslaviti svoj 38. rođendan. Kraljevstvo dio Sicilije stvoreno je 1815 godine na bečkom kongresu kada su pod dinastijom Bourbon ujedinjena kraljevstva Sicilije i napulja vladavina Bourbona nije bila omiljena napulj se bunio tri puta od 1815. godine sicilija se pobunila 1837 nakon što je epidemija kolare poharala taj otok bila je to prva epidemija kolare zabilježena na zapadu europe ali za 38. rođendan Ferdinanda II pripremalo se nešto veliko Tri dana prije na ulicama Palerma pojavili su se plakati koji su pozivali da na kraljev rođendan počne pobuna. 12. siječnja stanovništvo Palerma počelo se okupljati na ulicama. Kraljevi vojnici su se uspaničili i pucali su iz stopova na grad. Taj je čin kralju Ferdinandu drugom priskrbio nebaš lijep nadimak, kralj bomba. Kralji njegovi vojnici brzo su zažalili što su otvorili vatru na grad. John Julius Norwich u knjizi Srednje more povijest Mediterana piše Razbješnjela gomila pojurila je prema kraljevskoj palači, upala u nju, opljačkala je i zapalila državni arhiv. Garnizon je popustio i povukao se u napulj. U sljedećim danima stvoren je vladin komitet na čelu sa 70-godišnjim sicilijanskim rodoljubom Ruđerom Setimom. U međuvremenu pobuna se proširila po svim gradovima na Siciliji, osim mesine koja je ostala suzdržana zbog ljubomore prema Palermu. Kralju je bilo jasno da je pritjeran uzazid. 29. siječnja ponudio je Siciliji i Napulju donošenje liberalnog ustava, koji je propisivao osnivanje dvodomnog parlamenta i podjelu vlasti. Igra je gotova, napisao je užasnuti austrijski veleposlanik princ Schwarzenberg svom šefu ministru vanjskih poslova Meternihu, Kralj i njegovi ministri posve su izgubili glavu. Na margini pisma metanih je jednostavno napisao Sumnjam da kralji i ministri mogu izgubiti ono što nikada nisu imali. Ferdinand II. vratit će se na Siciliju. Njegovi vojnici i mornari u krvi će ugušiti pobunu. Ali stanovnici Palerma pokrenuli su nešto što će zapaliti cijelu Europu. Oni su prvi potjerali svo kralja i zemlje. U Italiji ti će događaj biti poznati pod nazivom Quarantotom, veći dio Europe te će nazvati revolucijom iz 1848. 28. veljače 1848. izašlo je iz izdanje berlinskog dnevnika Fossige Zeitunga. U njemu je objavljena vijest da je abdicirao francuski kralj Louis Philippe. Bila je to druga evropska okrunjena glava koja je pobjegla s vlasti od početka godine. Kako se vijest o abdikaciji širila, tako je sve više građana Berlina izlazilo na ulice. Pomoglo je i vrijeme, taj 28. velječe bio je blagi sunčan. U šatorima, po odručju kod Tiergartena, gdje su berlinčani odlazili na piknike i zabavu na otvorenom, počeli su se održavati politički sastanci. Do 13. ožujka broj ljudi prisutih na tim sastancima narastao je na 20 .000. Ljudi su tražili ekonomske reforme. Bilo je to vrijeme dugih radnih sati, loših uvjeta rada, vrijeme bez starostne mirovine i zdravstvenog osiguranja. Tražile su se i političke reforme, stvaranje liberalne demokracije, ustavne monarhije, tražilo se sudjelovanje u vlasti. 13. ožuka u Berlinu poginuli su i prvi ljudi u sukovima s policijom. Kradonačelnik Berlina je u grad pozbao vojsku. Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina piše. Mnoštvo se bojalo vojske, ali također je to mnoštvo privlačila ta vojska. Demonstranti su se družili s vojskom, pokušavali su je pridobiti. Neki su vojnike zadirkivali. Trupe su imale svoje rituale. Zakon o neredima iz 1815. Nalagao im je da, kada se susretnu s neposlušnim podanicima kralja, moraju tri puta usmeno upozoriti te podanike da se raziđu. Nakon toga moraju im trubom ili bubnjem dati tri upozorenja. Tek nakon toga može biti dana zapovjed za napad. Kako su mnogi od demonstranata služili u vojsci, ti su signali bili opće poznati. Upozorenja i čitanje zakona o neredima dočekivani su povicima i zviždanjem. Bubnjanje i trubljenje imali su puno ozbiljniji učinak na demonstrante, ali i to je bilo samo privremeno. Mnogo puta tijekom demonstracija, demonstranti su provokacijama prisilili vojsku da prođe kroz svata upozorenja. Kada bi se začuli truba ili bubanj, demonstranti bi se razišli. Nakon toga, ponovo bi se okupili i sve to bi se ponovilo. situacija u Berlinu i drugim gradovima kraljevine Pruske bila je tekako ozbiljna. Demonstranata je bilo sve više i više i u ostatku Europe ljudi su se bunili. U Beču je ostavku morao dati kancelar Clemens von Metternich, tvorac konzervativnog sustava na Bečkom kongresu. Za 18. ožujka zakazane su demonstracije ispred palače pruskog kralja Frederika Wilhelma IV. Kralje suočen s masom koja se okupila ispred palače po uzoru na većinu europskih okruženih glava popustio zahtjevima. Christopher Clark piše. Na kraju, monarch je izišao na kameni balkon koji je gledao na trg ispred palače. Dočekan je s frenetičnim ovacijama. Tada je na balkon izišao prvi ministar von Bodelschwing kako bi pročitao ovu obavijest. Kralj želi da pobjedi sloboda. Kralj želi da se sazove Ujedinjena skupština. Kralj želi da liberalni ustav obuhvati sve njemačke zemlje. Kralj želi postojanje jedinstvene njemačke zastave. Kralj želi da se sruše sve carinske prepreke. Demonstranti jedva da su čuli prvog ministra, ali po trgu su podijeljeni papiri na kojima je tiskan taj proglas. Masa je klicala od uzbuđenja. Činilo se da će u Pruskoj biti donesene ekonomske i političke reforme i činilo se da će se Njemačka napokon ujediniti pod krunom Hohenzollerna, vladara Pruske. Njemačka je tada bila podijeljena na niz kraljevina, kneževina, vojvodstava i slobodnih gradova, ali demonstranti su primijetili da se pod lukovima na ulazu u palaču nalaze raspoređenje vojnici i masa je počela vikati vojnici van, vojnici van, vojnici neće otići. Kralj je tada za na trupama predao generalu pritvicu. On je dao zapovjed da vojska očisti trg ispred palače. Vojska je krenula prema demonstrantima i onda je nastao kaos. Skupina draguna krenula je prema demonstrantima, ali ih nije uspjela rastirati. Onda su dvojica draguna pala kada su se njihovi konji poskliznuli na kockama kojima je bio popločan trg. Neki su se konji toga prestrašili i počeli su uzmicati. Draguni su onda izvukli sablje. Na drugi dio trga poslani je odred grenadira. Tada je došlo do slučajnog opaljenja iz oružja. Mušketa grenadira Kühna zapela je za balčak njegova mača. Pištolj dočasnika Hetgena opalio je kada je jedan demonstrant udario čekićem po njegovom okidaču. Hici nisu nikoga ozlijedili, ali masa je, vjerujući svojim ušima, bila uvjerena da su vojnici počeli pucati po civilima. Palača je pokušala popraviti stanje jednim krajnje nadrealnim činom. Dale dvojici civila veliki platneni barjak na kojem su bile napisane ove riječi. Nesporazum, kralj ima najbolje namire. Taj pokušaj smirivanja bio uzaludan. Barikade su tada podignute po cijelom Berlinu. Grad je postao bojište. General Pritvic je na kraju tog 18. oživka 1848. neposredno prije ponoći izašao pred kralja i podnijem izvještaj. Dio grada je očišćen, ali vojska više ne može napredovati. I predložio je kralju da napusti grad, kako bi ga vojska opkolila i bombardiranjem iz stopova prisilila demonstrante na predaj. Kralj NATO nije pristao, dao je zapovjed da se vojnici povuku iz grada. Ta je pak odluka zaprepastila konzervativca. Princ Wilhelm od Pruske, koji je zbog svoje sklonosti prema grubim mjerama dobio nadimak, Šrapnel princ, bio je najbjesniji. Kad je čuo vijest o povlačenju, pojurio je do svojeg starijeg brata kralja i rekao mu ove riječi. Uvijek sam znao da si blebetalo, ali nisam znao da si i kukavica, ja te više ne mogu ščašću služiti. Nakon toga bacio je svoj mač kralju pod noge. Kralj Friedrich Wilhelm IV. sada se našao na milosti i svojih podanika. Pruska vladajuća kuća, Hojensolena, našla su u jednoj od najopasnijih situacije u svoje povijesti. Pruska i Njemačka bile su u previranju, ali to burno razdoblje omogućuće solenima i Pruskoj da dođu do svog najvećeg postignuća, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Njemačka je temeljito prodrbana upravo oko ovog pitanja ujedinjena, jer u Njemačkoj je pitanje revolucije 1848. godine nije samo ekonomsko klasno pitanje, dakle, ekonomsko pitanje ekonomsko klasne revolucije, kako se tada smatralo u dobrom dijelu Europe, to je nacionalno pitanje. Hoće li se kroz ta revolucionarno zbivanje 1848. godine riješiti nacionalne pitanje i ujedno je li rješenje nacionalnog pitanja, stvaranje jedinstvene njemačke države i ako jest kakve njemačke države. To se ponajviše rješavalo u Frankfurtu. Tom glasovitom parlamentu u Frankfurtu koji je trajao od svibnja 1848. do svibnja 1849. godine i koji je na kraju iznjedrio prvi prijedlog njemačkog ustava. Po tom prijedlogu kralju Prusije je ponuđena zapravo ujedinjujuća carska kruna što nije nevažno, kralj Prusije par mjeseci prije toga uspio vratiti vlast u Berlinu i zapravo što se Berlina Prusije tiče revolucije je tu bila gotova i ona je u tom trenutku u kasnoj jeseni 1848 na izdisaju već gotovo u, u cijeloj europi Na izgled, dakle, to je način kako riješiti nacionalno pitanje. Evo, zemlja će se ujediniti, pruski kralj će postati njemački car, hojensogarni postaju nasljedna dinastija, ali je to na neki način bilo, bio položaj gotovo pa položaju, sličan položaj u predsjednika Republike u mnogim današnjim zemljama, uključujući i Njemačku. Dakle, bez velike vlasti. Zanimljivo je da će taj Njemački ustav kasnije biti model za izradu vajmarskog ustava nakon Prvog svjetskog rata i temeljnog zakona savezne Republike Njemačke iz 1949. godine, što samo pokazuje koliko je on zapravo u mnogim svojim aspektima za ono doba bio liberalan. I prije su se Hohenzollerni našli u teškim situacijama. Georg Wilhelm je morao nemoćno gledati kako evropske vojske uništavaju Brandenburg, buduću Prusku, tijekom 30-godišnjeg rata. Kralj Pruske, Friedrich II. Veliki, nekoliko se puta tijekom svojih ratova za Šlesku našao na rubu potpunog poraza. Kralj Friedrich Wilhelm III. morao je gledati kako Napoleonove trupe okupiraju Pruske zemlje i Berlin, Christopher Clark piše. U Berlinu je kralj bio izložen na milost svojih podanika. Tomu je postalo jasno 19. ožujka, kada je on zajedno sa svojom suprugom pristao stajati na balkonu palače, dok su pred njih donošena tijela demonstranata palih tijekom uličnih borbi. Tijela su nošena vratima ili komadima drveta i bila su ukrašena lišćem, odjeća im je bila raskopčana kako bi se pokazale rane koje su nanesene kuglom, bajunetom ili šrapnelom. Kralj je nosio svoju vojničku kapu. — Skidaj kapu! — povikao je jedan stari čovjek na čelu gomile. Monarh je skinuo kapu i pognuo glavu. Jedino što nedostaje je giljotina. Promrmljala je kraljica Elizabeta bijela od užasa. Bio je to traumatičan ritual poniženja. Kojen solerni su se znali izvući iz teške situacije. Kralj je ujutro 21. ožujka izjehao iz palače u pratnji samo jednog dvorjanina koje je nosio njemačku trobojnicu. Prije toga objavio je da je spreman stati na čelo pokreta za njemačko ujedinjenje. Kako je jahao kroz ulice Berlina, pozdravdalo ga je sve više i više njegovih podanika. Kralj je polako postao sve jači i jači bio je dovoljno jak i da odbije krunu vladara ujedinjene Njemačke, koja mu je ponuđeno u parlamentu u Frankfurtu. On nije htio biti vladar u ustavnoj monarhiji. Taj rani parlamentarizam može imati svojih ograničenja kada treba odlučivati. A u Radu, u Frankfurtu, tamo sudjeluje i tada jedan mladić koji se zvao Tofon Bismarck i kojem je sve to skupa on je čovjek koji nije baš volio opoziciju da mu se neko protivi mišljenju tako dalje Ove, sve to skupa je dovelo do njegovog ujedinjenja, da, uvjerenja pardon, da se Njemačka ne može i neće ujediniti većinskim odlukama nego krvlju i željezom ono smatra da je to naprosto puno bolje i puno efikasnija metoda ujedinjenja pod jednom jakom rukom kakva je trebala biti Pruska a ne pod Recimo, polaštem jednog prilično liberalnog ustava kakav je trebao biti ustav koji je predložen u Frankfurtu 1448-1949. Fridih Wilhelm IV. zapravo se stavio na čelo revolucije iz 1848. Sazvao je ustavu otvornu skupštinu koja je trebala donijeti liberalni ustav. Imenovao je i novu liberalnu vladu. A onda je 9. studenog 1848. u Berlin umarširao general Wrangel s 13.000 vojnika. Dojahao je do skupštine i obavijestio zastupnike da kralj želi da se svi oni raziđu u miru. Dva dana kasnije kralj je proglasio izvanredno stanje. Kralj je bio siguran u svoju vlast, revolucija se umorila. U velječi 1850. kralj je uredbom donio ustav koji će ostati na snazi do 1918. Ruska je dobila dvodomni parlament. Nije to bio liberalan ustav, ali bio puno liberalniji od onoga u havzuškoj monarhiji i u dobrom dijelu drugih njemačkih zemalja. Godine 1857. Friedrich Wilhelm IV. doživio je moždani udar. Paraliziran je i polako je počeo gubiti razum. Na prijestolju će ga 1861. naslijediti njegov brat Wilhelm. S njima je došla i promjena u imenima pruskih vladara. Već stoljećima od Friedricha Wilhelma, velikog elektora, pruski vladari zvali su se Friedrich ili Friedrich Wilhelm. Novi kralj samo je nosio ime Wilhelm. Wilhelm I. On je jedan od čudnih Hohenzollerna. On će ostati na pristelju do 1888, dakle punih 27 godina, od čega će od 1871. godine pa do svoje smrti zapravo biti Njemački car. On je zapravo bio čovjek koji se nije puno petljao u svoj posao. Dojam je da je to njega sve skupo na neki način i opterećivalo. 1861. on dolazi na prijestolje, 1862. zove Bismarcka za kancelara i u tom trenutku on ima jednu groznu, groznu situaciju u državi. Ima jedan grozan sukob između, koji Bismarck nasljeđuje, između parlamenta i vlade oko vojne reforme koji bi modernizirao vojsku i omogućio, naravno, veću lugu vojske u društvu. Parlament, koji je u tu dobu u pravilu liberalan, se tome protivi. Da ne bi bilo zabune, oni se ne protive poboljšanju modernizaciji vojske. Ali njih naprosto prestrah da će vojska u jednoj državi u kojoj parlament i onako nije pretjereno bitan, postati dominantna snaga. I onda dolazi i Bismarck. Virhelm, s obzirom da taj sukob i dalje traje, kralj Virhelm čak u jednom trenutku razmišlja o objekaciji a Bismarck problem rješava na svoj način s obzirom da je njemu parlament opozicija, s obzirom da on u životu on nikad nije podnosio zapravo nikakvu opoziciju onda on tu opoziciju jednostavno ignorira. Podiže poreze na vojsku što god parlament misli o tome on skuplja veće novce kojima omogućavaju da se provedu reforme koje on hoće, bez zakona ali on ima novaca da ih provede, svjestan toga da parlament neće moći biti protiv tih poreza, da neće moći Vratiti stvari na, na staro i na kraju parlament taj, biva taj koji kapitulira. Friedrich Wilhelm IV. bio romantičar. Zanosio se idejom ujedinjenja Njemačke. Kada mu izaslanstvo Frankvutskog parlamenta ponudilo Njemačku krunu, on je ponudu odbio parlament je bio preliberalan, a Soleni i pruska elita nisu vidjeli svog kralja kao ustavnog monarha s krajnje ograničenim pravima. Doduše, kralj je pokušao utemeljiti takozvanu Erfurtsku uniju, zajednicu njemačkih zemalja bez Austrije, ali havduška monarhija je bila prejaka i kralj se morao odreći te uniju. Taj sukob pokazao da će Pruska s havduškom monarhijom se morati boriti za prvo mjesto među njemačkim zemljama. Pored toga, unutar Pruske je bilo problema Liberali nisu zaboravili način na koji je ugušena revolucija. Konzervativci su pak pamtili revoluciju i namjeravali su učiniti sve da se ona ne ponovi. I zadnje, ali ne i manje važno, u Pruskoj je jačao i radnički pokret. Heinrich Grünholzer ovako je 1843. opisao život u predgrađima Berlina. U podrumu broj 1 naišao sam na stolara s bolesnom nogom. Kada sam ušao, njegova je supruga zgrabila sa stola ljuske krumpira i zajedno sa 16-godišnjom kćerkom postiđeno se povukla u kut, dok je njezin suprug pričao svoju priču. Ozljedio se dok je radio na gradnji inženjerijske škole. Njegovi zahtjevi za pomoć dugo su ignorirani. Tek kada je ekonomski potpuno upropašten, ured za siromahe odobrio mu je mjesečnu pomoć od 15 srebrnih groša ili pola talira. Morao se vratiti u roditeljski stan, jer se više nije mogao priuštiti smještaj u gradu. Sada prima dva talira mjesečno od ureda za siromahe. Ponekad, kada mu dopusti neizlječiva bolest noge, može zaraditi jedan talir na mjesec. Njegova supruga zaradi dva put toliko. Kćeru u obitelj donese još taliri i pol. Ali njihov smještaj košta dva talira na mjesec. Obrok od krumpira košta srebrni groš i devet penija. Dva takva obroka dnevno, i to mjesečno košta tri i talira. Jedan talir ostaje za kupnju drveta i za sve ostale obiteljske potrebe. Wilhelm I. je prve četiri godine pokušao vladati kao liberal. Bilo je to razdoblje takozvane nove ere. Prvi ministar bio je katolik Karl Anton, prince od Hohenzollena, Sig Ali onda je izbila kriza oko vojnog proračuna. Suština sukoba bila je u tome tko će nadzirati vojsku, kralj ili parlament. I Wilhelm I. je 1862. se prvog ministra ili ministra predsjednika imenovao Otafun Bismarcka. Bio čovjek ogromnih političkih sposobnosti. Bio, kazao sam, protivnik liberala, osobno dakle po nekim pogledima veoma konzervativan, ali konzervativci nisu bili dragi. On je zapravo njemu je parlament bio jedna smetna. Kasnije se pokazalo posebno u Njemačkoj da munisocijaldemokrati nisu dragi, a onda je iz čistog političkog oportunizma, jer je bio izrazite pragmatičan čovjek, pred krajem svoje vladovine 1880. godina, ali to se već tiče ujerinjene Njemačke, a ne samo Prusije, uveo cijeli niz socijalnih zakona, što je doslovce u to doba uključivalo i prvi mirovinski sustav temeljan na nekom obliku generacijske solidarnosti uopće. Njegov prvi i glavni posao je bio rad na ujedinjenju Njemačke, Smatruo da se to ne može učiniti kroz parlamente i kroz većinske odluke i kroz preglasavanja, nego da je to moguće učiniti jedino krvlju željezovo. Ruska vojska bila je miljenica Hohenzollerna. Tridesetogodišnji rat je naučio vladare iz te obitelji da se njihova zemlja, koja nema prirodnih granica koje se mogu lako braniti, može braniti samo sjajno organiziranom vojskom. Hohenzollerni su, kako je to napisao povijesničar Tim Blenning, brzo naučili da na ravnicama sjeverne Njemačke vrijedi pravilo pojedi ili budi pojeden. Ali vojska je bila i teret, puno je koštala i imala izuzetno veliki utjecaj u društvu. S obzirom na to da je većina častnika bila konzervativna pod rijetlom iz zemlja aristokracije, liberali su vojsku često smatrali prijetnju. Ali 1857. za prvog čovjeka u pruskoj vojsci odabran je jedan krajnje netipičan pruski časnik. Njegovo ime, Helmut von Moltke. Da stvar bude zanimljivija, čovjek kojega je odabrao, general Edwin von Manteufel, je prezirao takve nepruske tipove. Walter Görlitz u knjizi Povijest njemačkog glavnog stožera piše Von Manteufel je bio poput generala Rühjela, za kojega je pak Karl von Klausewitz rekao da je poput koncentrirane kiseline čistog prusizma. Von Manteufel je imao grubo vojničko obrazovanje, malo kulture i užasavao se od piskarala, kako je nazivao ljude od knjige i čitanja. General von Moltke bio je sušta suprotnost moćnom von Manteufelu. On nikad nije zapovjedao pukomnijom, kamuli divizijom. Tjelesno je bio također drugačiji od Manteufela. Moltke je bio mršav, imao je rafinirane, skoro osjetljive crte, visoko čelo, tanke usne i zakrivljen nos. Sve to ukazivalo na nedostatak robustnosti. Njegovo tiho i odmjereno ponašanje bilo je previše klasično da bi bilo prusko. Negdje je napisano da muškarče vukusu glazbi i cigarama može odati karakterne crte. Ako ta pretpostavka nešto vrijedi, von Moltke je obožavao Mozarta i volio je u samoći zapaliti dobru cigaru. Bio je izuzetno načitan. Pruska vojska bila je sjajno organizirana kada je von Moltke došao na njezino čelo ali on će od te vojske stvoriti najubojitiji vojni stroj u Europi. Godine 1859 za ministra rata došao je Albrecht von Ron, trojac Ron, Moltke i Bismarck će u sljedećih 10 godina promijeniti Europu. Naravno, glavnu ulogu u tom trojcu ima će Otto von Bismarck. Pokazalo se da je bio izvanredan majstor za stvaranje nerješivih diplomatskih kriza koje bi se mogle riješiti uglavnom isključivo ratom za koje bi bili krivi svi drugi, samo ne ona. To je doista prilično jedinstveni talent. Prvi takav događaj zbio se 1863. vezen je uz Dansku i Šlezbjeg-Holštajna. Te dvije pokrajine, Šlezbjeg i holstein bile su tradicionalno u vazalnom odnosu prema Danskoj. Danska je 1863. godine, krajem te godine, donijela svoje novi ustave. Važno je da umjere kralj Friedrich VII, dolazi Kristijan IX na prijestolje, i kada 18. studenog 1863. potpisuje novi ustav, koji je zapravo već bio pripremljen prije nego što je on stupio na prijestolje, a proba kojem Šlezvik i Holstein više nisu vazalne pokrajine, nego sastavni dijelovi Danske, on je bio prilično svjestan toga da... Podpisivanjem tog ustava definitivno je naopozivo svoju državu dovodi u smrtnu opasnost. I tako je stvarno i bilo. To je Bismarck iskoristio kao povod za rat koji je izbio početkom sljedeće 1864. godine. Međutim, Bismarck je cijelo vrijeme imao na pameti još jednu stvar. ujedinjenje Njemačke da, ali bez Austrije i bez Habsburgovaca. Oni neka lijepo ostanu vani sa strane. Međutim, da bi ujedinjenje Njemačke on mogao provesti, jedna od ključnih stvari on da on definitivno i neopozivo pobijedi Habsburgovce, tako da Hohen Prusija postanu definitivno i neopozivo prvaci u njemačkome svijetu. Da bi on to ostvario on je lijepo uvukao Austriju odnosno Habsburgovce u taj rat. Godine 1834. kada mu je bilo 19 godina, Otto von Bismarck je napisao pismo svom prijatelju. Bismarck tada nije položio maturu i bio je upitan njegov upis na fakultet. Vrijeme je provodio na roditeljskom imanju u Kneiphofu. U pismu mladiji Bismarck iznio poglede na budućnost koja ga čeka. Zabavljaću se nekoliko godina tako što ću vitlati mačem nad sirovim novacima. Tada ću uzeti ženu, začeti djecu...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 koji njeguje odvratnost prema židovima i francuzima, koji mlati svoje pse i sluge do ga zlostavlja njegova žena. Bismarck neće završiti kao tipični junker s istočne obale rijeke Elme. Nakon fakulteta, rada u činovništvu, krenuće u svijet politike. O njoj je imao ovaj stav. Politika nije znanost. Ona je vještina. Svatko tko za nju nema dara, treba se držati podalje od nje. Ako bih pak trebao kroz život prolaziti vođen na čelima, bilo bi to kao da hodam uskim putem pro šumu s dugačkim štapom u ustima. Otto von Bismarck će od Pruske napraviti najjaču zemlju u Europi, Na tom putu stajala je hazurska monarhija s kojom je krenuo u rat protiv Danske i prema kojoj je imao obveze proizešle iz tog savezništa. One su trebali imati prvo zajedničku upravu nad tim provincijama, onda su se podijelili kome ide koja provincija, Onda je Bismarck shvatio da to dalje tako ne može. Sve to je dovelo do drugog velikog rata koji je u njemačkoj povijesti zapravo zabilježen kao jedna jako moćna epizoda iz 1866. godina. Bismarck je ponovo isprovocirao kompletnu diplomatsku krizu. usput je uspio nagovoriti Italijane da od Habsburgovaca traže barem Veneciju nazad. Italija je tada bila u jednom velikom usponu jer se taman ujedinjela pod Manzinijem. Habsburzi su bili u jednom prilično velikom padu koji je trajao već zapravo desetljećima, ali su još uvijek bili veliki, jaki i moćni. Na kraju su Habsburzi, kad se pobroje sve njemačke države koje su oni imali uza sebe u tom trenutku, zapravo brojičeno bili nadmoćniji negoli što je to bila Prusija. Važna stvar koju je također uspio osigurati Bismarck je to da Francuska i... Napoleon III. u tom trenutku to gledaju mirnu, dakle da se oni ne petljaju u te stvari i naravno da, da Rusija ostane po strani. On je inače bio izrazito veliki majstar u tim odnosima između velikih sila jer je uvijek bio svjestan činjenice da je s jedne strane Njemačka odnosno njemačkih država Francuska, velika moćna i napredna zemlja u svakom pogledu, a s druge strane Rusija izuzetno velika, netoliko moćna i nešto malo manje napredna ali potencijalno veoma opasno i još onda na Jugu Habsburzi. I izbio je taj dakle sedam tjedni rat koji je praktički imao samo jednu bitku koja je sve riješila. Na austrotalijanskom dijelu fronte je bilo većih bitaka, tamo se dogodilo zapravo nešto veoma tipično, Talijani su izgubili sve bitke pa su dobili teritorije. Austrijska monarhija uhvatila se u Bizmarkovu zamku i dvije su vojske krenule u rat. Austrijska vojska bila je brojčano nadmoćnija, ali Pruska je imala drugih kvaliteta. Na čelu te vojske bio je Moltkeov časnički stroj, Pruski generalštab. Walter Gerlitz piše: "Königsgrad je bila Moltkeova bitka i Moltkeov trijumf. Kišom natopjeni putovi zadržali su vojsku koju je vodio Krunski princ." Tijekom jutra, dok je Moltke na Rokosbergu pokraj sela Sadove sjedio na konju zajedno s kraljem i Bismarkom, činilo se da stvari postaju ozbiljne. Jedan od zapovjednika korpusa koji se borio pokraj Bistrica pozvao je u pomoć. Moltke nije dopustio da se pojačanja prije vremena ubace u bitku na krivom mjestu. Strpljivo je čekao, čekajući da njegov plan da ploda. Bismark mu je ponudio kutiju s cigarama. Moltke je tiho uzeo jednu, sporo je pripalio i tada rekao kralju. Vaše veličanstvo, danas vi nećete pobijediti u bitci. Danas ćete dobiti rat. Mnogi bi današnjim rečnjakom rečeno bi se kladili na Austriju. Počela je bitka i onda se pokazalo da će tu bitku na kraju odlučiti tehnologija. Međutim, što su imali Prusi, a što nisu imali Austrijanci? bile su dobre, moderne puške, koje su bile omogućavale daleko veću brzinu paljbe nego li Austrijske. Austrijske su bile one puške koje su se još uvijek punile kroz vrh cijevi, inače što bi se rekla. Prusi su imali moderne puške koje su se punile sa stražnje strane cijevi. Što je omogućavalo prvo veću brzinu, drugo, čovjek koji puni pušku ne mora nužno stajati dok Austrijanac koji puni pušku nužno mora stajati, pa time veća i lakša meta. Istu, potpuno istu stvar su Prusi imali sa topovima. To su bili novi, krupovi topovi koji su se punili na isti način. To je odlučilo bitku. Bitka je, cijeli rat je odlučen u jednoj jedinoj bitci i mir je sklopljen u prilike 7 tjena kasnije, praški mir, u kolovozu 1866. godine. E sad se to ponovo pokazuje koliko je Bizmak bio lukav i inteligentan. On, nije, on je pobjedio i on je znao, gotovo je, nakon tog rata, Prusija je prva u njemačkim državama, Austrija ispada iz igre. On nije, nije htio oštetiti Austriju. Dakle, on je inzistirao na tome da nijedna austrijska provincija ne postane dio Prusije. Nije anektirao doslovce ništa. Nakon bitke kod Königsgraca, Prusko je vojsci stajao otvoren put prema Beču. Na vijest o toj pobjedi državni tajnik pape Pija IX. uzviknuo je da se svijet urušava. Pruska vojska nije krenula prema Beču. Bizmark je brzo sklopio primirje, pa onda mir. Uvjeti su bili časni. Havduška monarhija neće izgubiti teritorij, ali mora rasformirati Njemačku konfederaciju i dopustiti Pruskoj da stvori sjeverno Njemačku konfederaciju sjeverno od rijeke Majne. U toj četvorevini Pruska dominirati. Sjeverno od maine Pruska je mogla anektirati bilo koji njemački grad ili državu, osim Saksonije. U je povijesti borbe za nadmoć u svijetu njemačkog govornog područja Pruska je konačno pobjedila Habsburge. Još je ostala samo jedna prepreka na putu ujedinjenja Njemačke pod krunom Pruskog kralja i pod uvjetima pruske elite taj prepreka bila francuska. I Bismarck je počeo raditi zamku za francuskog cara Napoleona III. koji je bio ljubomoran na brzinu Pruske pobjede u jednom ratu i koji nije namjeravao dopustiti ujedinjenje Njemačke ni pod kojim uvjetima. Ujedinjenja Njemačke možda nikad ne bi bilo da Španjolska u 19. stoljeću nije bila strašno revolucionarna zemlja. Svako malo su imali nekakve revolucije i tako su u 1868. godine zbacili kraljicu Izabelu s prestolja i španjolsko prestolje ostalo upražnjeno. Trebalo je naći novu familiju za vladarsko prestolje u Španjolskoj. I u 1870. godine unutar Španjolske se iskristalizirala ideja da bi jedno koenzolerna iz jedne pobočne grane obitelji oni pozvali da on preuzme španjolsko prijestolje, to je svako za njih bilo zgodno, hojenselni su ugledna vladarska obitelj, plus toga on je bio iz katoličke grane obitelji, što je naravno u španjolskoj izrazito važno. I sada su se dakle nakon toga pokrenuli svi ti veoma komplicirani europski mehanizmi. Prvi čovjek kojim je pao mrak na oči od te ideje bio je franski car Napoleon III koji uvelike ima Hohenzollerne na svojoj zapadnoj granici na Rajni, jer oni tada imaju velike i brojne posjede na, na Rajni, koji su sastavni dio Pruske države. I sad, da, osim da tamo ima Hohenzollerne, samo još fale Hohenzollerni dole na jugu na Pirinejima. To apsolutno ne želi. To je nešto što ne oduševljava ni Prusko kralja Wilhelma. Dakle, zbog španjolske jedne zemlje koja je zapravo... Zemljepisno je, ali zapravo već dugo izvan Evrope, ona živi samostalni svoj život na, na tom ovaj piranejskom poluotoku. Zbog nje ulaziti zbog jednog u tom trenutku stvarno nepretjerano prestižnog prijestolja u rati sa velikom i možnom Francuskom, nije to baš bilo nešto što je udušeljavalo Virhelma I. Francuska je izvršila veliki diplomatski pritisak i Njemačka je i službeno odustala, i kandidat je službeno odustao i oni se neće kandidirati za španjolsko... Prijestolje. Na polavom treći nije mogao dopustiti da se na istočnim granicama Francuske pojavi snažna Njemačka. To ne bi bila neka romantična država, labava, konfederacija, niza, kneževina, gradova i kraljevstava. To bi bila ujedinjena Njemačka pod krunom Pruskog kralja i s Pruskom vojskom koja je kod Sadove uništila hazušku vojsku. Čefri Bavro u knjizi Francusko-Pruski rat piše kako nije bio u mogućnosti zadržati Bismarcka u pohodu na sjevernu Njemačku, Napoleon III. prisegnuje da neće dopustiti da Prusi uzmu i jug, Bavarsku, Wittenberg i Baden. Te tri zemlje imale su 8 milijuna stanovnika i 200 tisuća dobro uvježbanih vojnika. Njihovim bi za uzimanjem Pruska još jednim krilom došla na francuske granice. To je bilo nezamisljivo, kako je to francuska carica rekla pruskom veleposlaniku nakon Königraca. Energija i brzina vaših pokreta pokazala je da bi s vama kao susjedima bili u opasnosti da vas jednoga dana nađemo nenajavljene u Parizu. Otišla bih u postelju kao francuskinja i probudila bih se kao pruskinja. Spok svega toga, Napoleon III. nije namjeravao dopustiti da jedan hojensolen dođe na prijestolje Španjolske. I namjerao se osigurati da Pruska više nikad ne dođe na sličnu ideju. Pored toga, još je namjeravao i poniziti hojensolena. Ako se nekoga pobijedi treba imati mjeru u pobjedi. I ako ga se pobjedi, ne mora ga se ići i ponižavati, jer to može biti veoma opasno. Francka je diplomatski apsolutno pobjedila u tom trenutku. Izbrank je bio, navodno tih dana, potpuno depresivan, moltke isto tako. I onda im se potpuno izdano da zbog te franske želje da se pobjedi do kraja, zapravo da se pobjeđenog još doradno ponizi, ukazala izradna prilika. Francki ministar vanjskih poslova, Gramont, je naložio franskom poslaniku u Berlinu da ode caru i da od njega isposluje jednu dodatnu izjavu nakon što su već odustali od prijestolja da hoenzollerni nikakvi nikada ni u kojoj varijanti neće biti aspiranti i neće tražiti španjalsko prijestolje. I on je zbog toga otišao u Ems. To su toplice. Jer se tamo kralj nalazi u to doba. I on mu je Benedetti mu je to sve lijepo izložio. Kralje je to prilično oštro, ali dobro diplomatski pristojno orbio, jer doista to je bilo nešto na što on apsolutno nije mogao pristati kao vladar jedne suverene države. Pruski kralj Wilhelm bio je na odmoru. Pratio ga je samo jedan viši službenik ministarstva vanjskih poslova po imenu Abaken on je sastavio telegram kako bi Ota von Bismarcka, koji se u društvu von Moltke i Fon Rona odmarao na svom imanju vardzinu, obavijestio posjetu francuskog veleposlanika. Kada je Bismarck vidio što mu je došlo u ruke, bio je najbolje rečeno, izrazito sretan. Jer je shvatio da su francuzi pretjerali. I sad, što je on učinio? On nije ništa dodavao tom telegramu. On je naprosto izbacio sve ono što je smatrao da je višak. I tu je ostala da, zapravo u tom telegramu samo ta francuska bezobraštena i ta francuska želja da se Prusiju poneze. I to je lijepo dostavio novinama i novine su to objavile. I nastao je kompletan kaval i kompletan skandal. S jedne strane, Prusija, ali ne samo Prusija, nego i dobar dio njemačke javnosti, je bio razjeren zato što Francuska očito želi ponižavati Prusiju. S druge strane, francuska javnost je bila razjerena ne toliko zbog toga što je Bizumak nešto falsificirao, nisu oni išli to toliko daleko ovaj, u svojim razmišljanjima, nego zato što, eto, Prusija ne pristaje na nekakve manje više, kako su oni ocjenjivali, razumne francuske zahtjeve. I za Bismarcka je bilo izrazito važno, nakon što je ponovo zakuhao jednu golemu diplomatsku kašu, za koju je bilo prilično jasno da se bez rata neće rasplesti, bilo još samo jedna stvar je bila važna, da Francuzi da Napoleon III. prvi izgube živce i oni o, o, o, navijeste rat on je znao da on ne smije biti taj koji će navijestiti rat to mora biti Francuska zato što će Francuska u tom trenutku naprosto biti agresora zato što će Francuska zbog toga što je agresor ostati bez svojih saveznika i neće moći ni na koga računati Francuska vojska bila je na glasu kao najbolje u Europi. Ponosila se u opremljenošću i agresivnošću u borbi. Vodila je niz ratova u kojima je dobar dio rezervista i časnika stekao ratno iskustvo. I francuski car na polavom treći bio je uvjeren u pobjedu. On je inzistirao da sam vodi vojsku. S druge strane, kralj Wilhelm I i Otto von Bismarck nisu se pekljali u vojne stvari. Oni su na raspolaganju imali moćni generalštab na čelu s Helmutom von Moltkeom. Jeffrey Wauro piše. Generalštab Helmuta von Moltke bio je europski fenomen. Sastojao se od 60 rigorozno uvježbanih časnika, najboljih i najpametnijih pitomaca Pruske Kriegs Akademije. Moltke bio prvi među europskim generalima koji je telegrafu povjerio cijelo svoje dopisivanje svojskom na terenu. U doba kada su se mnogi zapovjednici osjećali sputanim zbog telegrafa, jedan je austrijski general 1859. izjavio da nema ništa gore nego voditi rat sa žicom koja viri iza leđa. Moltke prepoznao njegov potencijal. Telegraf mu je omogućavao da planira i organizira velike obuhvatne manevre u kojima je pruska vojska okruživala cijele suparničke armije. Moltke je vjerovao u moć željeznica, u mogućnost da se brzo mobilizirane trupe vlakovima brzo dovedu do bojišta. Njegovi častnici pažljivo su razrađivali raspored vožnje vlakova, proračunavali duljine maršalskih kolona i propusnost lokalnih puteva. Francuski generali nisu se baš time zamarali. Maršal Akile Bazen je smatrao da su vojniku potrebni dobro uporište i oštro oko. Pruska vojska brzo je završila s Francuskom. Govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. I već u rujnu 1670. godine je praktički sve bilo gotovo sve je bilo gotovo kod Sedana. Žemo pravo, njemci su se probili do Sedana, opkolili veliku francusku vojsku od otprilike nešto više od 100.000 vojnika. Sedan je pao, predao se, ali stvar po Francuze je bilo još gora, među zaravnjanima je bio i sam car Napoleon III. Nakon toga se dogodilo kod Meca ono što se dogodilo, pričemu je bitka kod Meca zapravo na neki način donekla čak i plod slučaja za razliku od Sedana, jer se... Francka vojska kako se povlačila, shvatila je da se nema povući kamo, nego je to baš u Također je jedan tradicionalni vojni grad, velik utvrdu tako dalje. Tamo se zapravo dogodilo nešto veoma slično onome što se dogodilo Korsedana. Nakon toga je put prema Parizu bio otvoren. U Parizu je izbila Pariška komuna i tako dalje, u to se Njemci čak i nisu niti pretjerano puno petljali, to su više ostavili taj prljavi posao ovaj, francuzima da obave. Ali ono što su Njemci napravili to je da su 18. siječnja 1871. godine u Parizu u Versaju u dvoranji ogledala proglasili ujedinjenje njemačkih država ne računajući Austriju i proglasili njemačko carstvo. Mnogu smatraju da je to bila zapravo izrazito velika greška, naprosto da nas, već na simboličkoj razini stvari nisu štimale i da već na simboličkoj razini carstvo nije trebalo proglašavati u Francuskoj nego negdje u Njemačkoj. 170 godina, otkako se Friedrich I okrunio za kralja u Pruskoj, njegov se potomak u Versaillesu u dvorcu kojeg je podigao Louis XIV, koji je nekada po svojoj volji krojio Europu okrunio za cara Ujedinjene Njemačke. Bio je to vrhunac Pruske Brandeburga, zemlje koju obitelj Hohenzorana kupila za 400.000 ugarskih zlatnih gildara. Tada je Brandenburg, tmurna zemlja močvanog i piskovitog tla, imao svoju vrijednost samo zbog činjenice da je njezin vladar bio jedan od alektora koji su birali cara Svetog Rimskog carstva. Ali taj triumf bio i početak kraja. Ujedinjena Njemačka narušila je ravnotežu u Europi. Ta će neravnoteža dovesti do izbijanja Prvog svjetskog rata, kojemu će Njemačka izgubiti, a Pruska će ostati bez dijela teritorije. Na kraju sve će to završiti užasu Drugog svjetskog rata kojeg će započeti Hitlerova Njemačka. Kada je taj rat završio, saveznici su tako preuredili Njemačku da više nikada ne može započeti novi rat. To je pak značilo i da je Pruska nestala sa zemljopisnikarata. Danas u novoj, ujedinjenoj Njemačkoj nema Pruske. Ponovo, kao i na početku, postoji samo Brandenburg. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju Evrezonog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glasmeni urednik Maro Market, tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimila Nikolina Ćulum, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.